net soos kyns na 7 uur Suid-Afrikaanse tyd, Central African Time, en jy is ingeskakel hier by net netradio SA net radio SA ons webwerf dit vind jy by www .netradio SA .co.za www.netradio SA .co.za www Redo kom ek die inlichting vir jou gee, is ek dink dit is noodzakelik dat een mens vriende maak met die radiostasie. En een van die maniere is om daar op die webwerf rond te kyk, kyk na die informatie daar, en kyk na informatie, byvoorbeeld soos verskillende programme, en ook die persoon wat uitsaai, die omroepers, tyd van uitsending, En dan vir my is het belangrik dat ons so'n archief het, waar mense na die tyd, na dit program uitgesaai is, weer daarna kan luister vir wat rede ook al, of jy dit nie kon gemaakt het nie, of jy buiten hierdie bepaalde tydzone val, of omdat jy maar net weer daarna wil gaan kyk. Dit is soos van dat ons, die bybel lees, ons lees om ons nie net een keer deur nie. Ons gaan van tyd tot tyd weer na skrifgedeeltes toe, soos wat ek dit vanavond gaan doen. Ek gaan weer na gedeelte toe in handelinge, met een bepaalde rede daarachter, wat ek net nou vir jou sal noem, dat ek nou eers hier verwelkom dat jy weet jy is hier by net radio S.A., Jy en jy luister na Dr. Tini Eilers, wat uitsa hiervan uit Ayrini, is in die omgeving van Centurion, Pretoria, in Suid-Afrika. En waar jy jouself ook al mag bevind, jy is baie welkom oor. Baie lief vir jou, gee om met die liefde van die Heer Jezus. Gee om vir jou oor wie jy ook al is en waar jy ook al mag wees en of ek nou weet van jou of nie, dit maak jy saak nie. Die Heere Jezus weet van jou, daar waar hy aan die rechterhand van die Vader sit en intree vir ons almal. Ek groot gewoon ek in een paar verskillende talen net om daarom by die gees van Hier die program, namelijk oordenking, waar ons die woord van God oordink, maar met die oog daarop, dat alle mense daarna moet kan luister. Dis my begeerte, dis my diepste begeerte op die oomlik, is dat ek by elke land die voorrecht sal hee om net een persoon te kan bereik. En ek het vandag weer gekyk na die statistiek wat Corrie Slabbert van my gestuur het en ek gaan nou daar na kyk, gaan nou na die statistiek kyk dan schrik ek die name van al die verskillende lande wat inskakel om een of ander rede en op een of ander stadium so dat jy kan sien wat is al die verskillende lande wat sy nou daar vir my gegeet, wat ek nog nie weet precies hoe my het in te interpreteer, of het in een maand is, en of het maar sommer net een specifieke bepaalde screenshot wat sy geneem het, dit weet ek nou nie, ek bin nog daar die informatie hoor, maar hoe dit ook al sê, dan weet ons minstens daarom so rof weg, wat er soort van lande is, wat het al hulle weggevind hier na ons radiostasie toe. Uit die aard van die saak is die hoogste getal daar in Suid-Afrika Met al die ander ook en die laaste een op die luidssienike Zimbabwe Nou nie dat dit my hart seer maak nie Maar dis net een statistiek So kom ons begin daar by ons Russische taal, Strafvoetja As mens iemand nou net hallo sê of priviet As jy nou vir my boete Pieter Erasmus daar in Saratov raak loop, en jy sê vir hom private, dan sal hy verstaan wat jy vir hom sê en as jy daar in die Arabiese lande rondstap daar in Dubai en jy ontmoet daar vir of Verlinda of een van hulle mense daar en jy sê salam alaikum of jy moet sê Mergabaan of jy kan sê Alain wa salaan, dan sal sê of die enige persoon wat rondomstaan, daarom en om meer hoor dat jy hallo sê. En in die Duitse taal, guten abend en shalom in Hebrews, Kalimera, Grieks. En hallo en hi en hi sê ons sommer vir verskillende andere mense en goeie naand, ons mense wat Afrikaans praat hier of in die buitenland. En good evening. So ek hoop dat jy nou gegroot voel en nou vraag ek somme daar vir iemand in Arabië of dit nou Dubai is of waar ook al Kaifa Haluk, ha, Kaifa Haluk en as daar die persoon nou weet wat ek vraag, want hulle sal uit die aard van die saak wat nou beter weet as ek wat het nou nou weet, sal die persoon vir my sê Anabikair Shukran Goed, dit is daarom so een bykie van een ander taal. Nou my liewe Boetie en sysie, ek hoop jy rustig en ek hoop jy sit rustig en sommige van jylle het ook tak nog die voorrecht om sommer bykie te kan le en luister, want dit zou die beste wees, as een mens net rustig kan word, jou lichaam en jou siel net een bykie tot bedaring bring, wat moeilik is, omdou mense siel in jou lichaam, draai jou gees die hele dag, en is bezig, en kry impulse die hele dag, thuisende, thuisende, thuisende boodskappe, wat na jou brein te kom, wat jy moet interpreteren, en waarop jy moet reageer. Maar hy hoef nie nou, anders te doen, as om na jou geest te luister nie, so sê nou maar vir jou lichaam, en vir jou siel, jylle moet nou pieke tot bedaring kom, want ek wil my verlustig, in die woord van die Heere, en my geest is so skerp, mense, so skerp, soos die skerpste potlood in die pakkie, en is ook so honger, En dors na die woord van God Soos een pasgebore babieke So as jy dit so kon recht Dan is dit voordelig net tot bedaring kom Moe nie nou multitasking nie behalwe as jy moet Sommige mense het nie aan die kese nie Hulle moet dit maar nou maar doen Hulle loop met die cellfoon of met die slimfoon Loop hulle in die sak en die oorvone op die kop en bezig om brood te bak en om kost te maak. Nou goed, ek verstaan dit woord. Begryp dit totaal en al ek is bly dat ek dit nie moet doen. He. Dat ek rustig kan sit minstens en hier met my boetes en my sissies te gesels. Ek wil net die Seën van die Here moet oor jou uitgespreek word. Kom ons luister hier na die Aarontiese seën spraak hier vir ons.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 Wel, ek jy daar die seen van die here ontvang en dat jy ook somme geseend voel en ek gaan somme dadelijk nou mediteer in die huis val en vir jou in hierdie gesprek intrek van vanavond rondom die feit dat ons as mense mekaar hier op aarde ontmoet dit is hoekom een mens ons nou vriende het, nie waar nie en vijand vriende, het mekaar ontmoet het, vijanden het ook mekaar ontmoet, en wegbeweeg uit mekaar sy teenwoordigheid, om een of ander rede, telk was daar misverstand, soos dit maar plaasgevind het in die Bijbel ook, Paulus op sy zending reise, maar as jy nou iemand ontmoet, wat die inspraak het in jou leven. Denk jy dit sommer net toevallig? Denk jy so? Vra nou die vraag vir jou, wil jy moet denk. Want dit gaan alles oor God en sy skeping. As ons denk aan God, denk jy God het dinge aan toevall oorgelaat dat goed maar somme net toevallig kan gebeur, want dit is die teenoorgestelde as wat ons as theeste wat glo in die bestaan van die godheid teenoor atheeste wat sê nie wat alles is somme net toevall die hele ganse skeping het somme toevallig tot stand gekom denk nie daar aan, nee, daar is mense wat vast glo en helemaal oortuig daarvan is so sê hulle, dat daar net toevallig is, alles het sommer net toevallig ontstaan, soos die groot oerknal, waarna sommige mense nou verwees, sommer net so, so toevallig, da, was daar nou net een groot ontploffing, wat nou nie so'n klein ontploffingkie is, soos wat my stem nou hier gemaakt het nie, maar dit is een verskrikkelijke ontploffing en uit daar groot oerknal hier die ganse skipping ontstaan en ontwikkel totdat jy hier die fijn, fijn ontwikkelde mens het met die brein en met breincelle en met vermoens wat asem is, dat mense hier van die aarde af, een kontrapsie aan mekaar kan sit, en hulle self lanceer, en daar ander kant op die maan kan gaan land, en van die ander planeete, en dan daar vandaan weer terugkom, en veilig weer hier op die aarde kom land, mense, dis ingewikkelde, wetenskap fijn, fijn fijn skerp insig van wetenskapelike denken om dit te kan doen, daar is nie baie mense op die aarde wat dit kan eers kan verstaan nie. Ons appraat mis altyd van rocket science, as ons wil nou een of ander iets, wil verduidelik vir iemand, sê is, man, dit wat ek nou vir jou duidelik is, nou nie rocket science nie. Nou so ja, hoekom denk jy, sê hy, nou rocket science? Dis omdat rocket science een ingebikkelde wetenskap is. En jy weet, mis, kom ons denk aan jou en ek denk aan my self, en ons denk aan die school daar, kom ons denk een bykie terug aan ons school daar. Somme so vanaf. Van wat er vak het jy nou gehou, en van wat er vak het jy nou nie gehou, nie? As jy nou dink aan wetenskap, of jy dink aan biologie, wat nou die name van die vakke was, die ek op school was, een aan wiskunde, met sy algebra, en sy driehoeksmeting, en sy meetkunde, hoe het dit vir jou gevoel in daar die klas? Was jy lekker ontspannen, Het jy dit elke dag geniet, was dit vir jou soos een walk in the park, of was dit een groot, groot straf? <laughs> en te dankbaar toe jy die dag nou nie meer na die wiskende klas hoef te gaan heb. Nou mense, daar is sommer gemense, soos ons Boetie Pieter, vir hom is dit die wonderlikste, lekkerste vakgebied, om met al hierdie goedheids te werk, en met die klomp formules, en die goed uit te werk, en uitdagings te sien, en oplossings te vind, en dan alles dit, met die brein, en met die brein funkties, wat jy het, fijn, fijn, fijn beplanning, jy nou na microchip, so kyk, sê nou maar, ons boete is, so nou vir ons, een microchip kon gewaas het, en hoe hy nou like, en hoe die dinge mekaar steek, en hy sê vir jou, Mense, dit kan nie wees dat het sommer hierdie ding sommer net sommer spontaans kon ontwikkel het nie. Klomp goed het op mekaar geval en hier het jy hierdie fijn, fijn ingewikkelde microchip. Nee, mense, daar is soveel fijn beplanning en harde arbeid en denken daarachter ingesit en ingewerk, en weer, weer oor en oor beplan, om te kyk na mislukkings, en suksesse, en so meer, en so meer. So, in kaart, mense, hier die ganse heel al is door God beplan, en word door hom in stand gehou, as jy een TS is. Dan het ek nog nie eens gepraat, van wat er God, die, want die TS, TS beteken my net, iemand glo, dat die heel al, door een goddelike, boonatuurlijke wese tot stand gebring is. En ons sit maar net hier op een van die planete, mense, hier is ons miljoene, der miljoene, der miljoene van hulle. En hulle is in wintelbane, dan kom ons denk nou maar net vanaf, schil net aan ons son en maan en die aarde. Mensen, dit is in vaste bane wat hulle rondom mekaar beweeg. Dit vir die rede dat ons tyd het. En vir die rede dat ons seisoene het. Wat er seisoen is ons nou? Hier in Zuid-Afrika is ons nou in september maand. En september, die eerste september van het ek nog kan onthoud hoe ek in die school was, was dit lentedag En het ons daar die oude lente dag liekies gesing En kon ons dan Gewone, syfiele kleren, syfies aantrek Nou hoef jy nou nie jou school uniform aan te heen he. Lente, en dan kon die mens dit ruik in die lucht Jy kon sien die bloesels wat begin bloei, die blomme Onderlik En wanneer dit nou lente is Dan weet ons As lente verby is Dan weet ons Ons raai dit nie Dis ook nie vir ons Een groot verrassing nie Wanneer ons sien dat nou Die somer aanbreek nie Want het is alles deel Van god Godse fijn Fijn, fijn beplanning Nou kom ons dink in terme dan van die aarde en die son en die maan. Dink jy God het hulle beplan, dat hulle so om mekaar wentel. Natuurlijk het God het beplan, dis ook om ons dag en nacht het. Daarom het is hy soene. Daarom is daar dit licht en dan is het donker en God praat van die eerste dag en van die tweede dag en die derde dag en so meer en so meer en hy sê dit is avond en mense dit sou nie kon wees as, as hierdie planete nie hier rondom mekaar gewentel het nie? nou wie dit beplan is mys God God het dit beplan nou, kom is daar 12 constellaties in die licht as die mens nou in die licht gaan opkik kan jy onthou dat die Heere met Job gepraat het, of Job gesê het, Job kijk een bykie. Hier die sterre constellaties, wat denk jy nou daar van hulle? Denk jy iemand kan hulle verander? As een mens bijvoorbeeld weet van die Orion, Ek weet nie of jy van die Orion weet nie, as jy die nacht licht opkyk, dan sal iemand vir jou, wat die sterre nou ken, vir jou kan wees waar die Orion is, en jy sou die Orion Belt kon sien. En weet jy wat, mense, daar die Orion Belt sit drie groot helder sterre, waarvan een, a biekie minder helder is, a biekie dover is, as die ander tweeën. En leen nie heeltemal op die selfde line as die twee groter sterren nie. So even kies, even kies, even kies na links. Maar mens kan dit sien, as jy kyk dan kan jy dit met die blote oog sien. Nou vir hoe lang was dit nou al so? dat daar die drie sterre so'n konstellatie vorm, dat hulle altyd so is, dat julle altyd so sien. Mense minstens so oud, soos die pyramides daar in Egypte. Daar is drie pyramides daar by mekaar. En hulle lyk precies soos hier die konstellatie van die belt van die Orion precies net so Haarfijn, jy kan dit maar gaan bewreek met meetkunde en so wat nou goed is met die meetkunde, sal sien dat daar die hele constructie is prorata rata precies identies aan die drie sterre van die Oreonse belt en van altyd af En die Heere het in Jesaja al vir ons gesê Dat hy dit daar in Egypte gesit het, geplaas het As een teken So dat mens kan rekening hou met God En met sy beplanning En met sy beplanning met jou leven En my leven Ek en jy is nie onbeplomd nie. Nou gaan ek vannig vir jou voordek een gedeelte lees in handeling net vir jou vertel, as een inleiding. Dank nou aan Jezus' geboorte en Johannes die dooper'n geboorte. Jy weet mys hulle is baie na aan mekaar, want 26 maan uit mekaar geboor Daarna is Johannes die doper op sy eie missie as ek het so kan uitdruk, hy was door in die gemeente in Coomera, daar oor die Ordaan revier by die gemeente, daar op die walle van die Doeie See, wat ons nou vandag Coomera noem, destijds weet ek nie wat sy naam dit was, nie, hy was nie rechter, ons weet nou nie wat die naam was, nie maar al die goed is ontdekt met die Doe See, Rolle en so meer en die hele gemeenskap al die gebouwe en alles is, is gerestaureerd en ons weet vandag precies wat daar gebeur het. Johannes die doper het daar klas gedraf. As ek dit in een moderne edoom vir jou kan probeer omskakel. Hy was daar een student en hy het onder andere die boek Jesaja bestudeer en toe hy by die vers kom wat praat van Die stem van een wat roep in die woestijn Bereid die weg van die Ere Toe praat daar die ver so hard met hom En so indringend met hom Dat hy inderdaad Na die woestijn toe is En woestijn kleren aangetrek het En woestijn kos geëet het En mense gedoop het Want eindelijk was sy hele missie net om Jezus te doop En Jezus het na nou op die gekom en hy is dierom in die Jordaan gedoop. Nou wie dit beplan? Wie dit nou beplan dat hier die twee mense, Jezus en Johannes die dooper, die sel die tyd gebore moet wees, so dat Johannes die doper gereed kan wees vir hier die groot groot missie, namelijk om Jezus te doop. Mens vlees nie verder mee veel van Johannes die dooper, anders as dat sy kop afgekap is nie want dit was sy missie. Nou, denk aan jou zelf, en mense wat jy ontmoet. Denk jy dit sommer net toevallig? Kan nie wees nie, hoor. Kan nie wees nie. Dit is nie dood, gewoon nie moeilik nie. Ek gaan nou een gedeelte vir jou lees. Ek hoop ons gaan genoeg tyd het om dit door te lees. Ek lees uit handelinge, by die 18 achttiende vers, om daar nou alles wat ons nou, hier, nou net vir mekaar gesê het, oor Godse beplanning en die levens van mens en wie ontmoet mekaar, soos sterre wat in die selfde constellatie is en in die baan beweeg. Ek lees vanaf vers 1 en daarna het Paulus uit Athene vertrek en in Korinthe gekom. En hy het 'n Jood gevind met die naam van Aquila afkomstig uit Pontus wat onlangs met sy vrou Priscilla van Italië gekom het omdat Claudius bevel gegee dat al die Jode uit Rome moes vertrek. Verkyk net wat hierso gebeur. Paulus kom hier in, onthou Paulus kom van Antiochië af. Dit is waar hy sy gemeente begin het. En hy is hier op een sending reis bezig. Ver van waar hy sy gemeente begin het. Hier is hy op een misie, op, op sending reis bezig. En hy kom hier uit Athene, uit Griekeland, kom hy in Korinthe aan. Hier ontmoet hy een jood met die naam van Akola en hierdie Acola en sy vrou Pesilla, hulle kom ook nou net daaran, want hulle was van Italië, en toe hulle in Italië gewees het, het Claudius bevel gegeen, dat al die jode uit Rome moes pad gee. Nou ontmoet Paulus om, denk jy dit is nou net so? Nee mense, jy sal nou, nou kyk, kan nie wees nie. Na nou, hulle het hy gegaan, En omdat hy van die ambag was, het hy by hulle geblei en gewerk, want hulle was tentmakers van ambag. So Paulus bly toe nou hier by Priscilla en Aquila. Paulus is een baie, baie skerp geleerde man wat aan die voete van Gemaliel geleer het, maar God het om verder geleer en onderrug, en hierdie is skerp, skerp denker, wat mense geleer het, wat die weg van saligheid aan mense, reg oor, daar die deste Klein-Azië geleer het, in Griekeland ingesluid en zo so meer. En nou kom hierdie Priscilla en Acola, hulle is weg uit Italië, en ontmoet nou vir Paulus, nou sal Paulus hulle ons onderrug, wat hoe anders gaan dit nou wees? Mensen, as iemand my nou leer ken, dan dit wat die hart van vol is, loop die mond van oor, dit is die goed waarover ek met iemand sal praat, soos wat ek nou bezig is om met jou te praat. En ek wil jy met skerp jy oor probeer, dink, hoekom luister jy nou eindelijk na my? Ek wil nog daarby by jou uitkom, wat jy dit sal verstaan, hoe kom jy dit doen? Nou, nou het jy vir hierdie twee mense, Acola en Priscilla, hulle kom van Italië af, terwyl Paulus uit Grieke daar aangekom het, en hulle is nou in Everse, En nou gaan ek vir jou verder lees uit hier die skrifgedeelte van een jillemal een ander man vanaf vers 24 en een sekere jood met die naam van Apollos wat in Alexandrie gebore was. Mense, dit is nou in Egypte. Ons het nou hier met Italië te doen. Ons het met met uh, Antiogee te maak, wat nie te ver van Jerusalem al was nie, en dan het ons nou met Egypte, hier is een van Egypte, met die naam van Apollos, wat in Alexandria geboor het, is in, in Egypte, een welsprekende man, hy kon baie goed praat, miskien ken jy iemand wat baie goed welsprekend is, wat die taal baie mooi kan handprongen, hier en die rechte en die hanses kan gebruik en so meer en so meer hy het ook in Everse aangekom, hier kom hy ook in Everse aan, Paulus kom daar uit, uit Athene daar aan, Akola en Priscilla kom uit Italië daar aan. en hier kom Apollus hy kom van Egypte en hierdie man is welsprekend en hy was machtig in die skrifte, dis in Godse woord, mens, en dan is dit die oud testament, maar die nieuwe testamenten nog nie bestaan, hy moet dit altijd verstaan, alles wat jy lees hier in die nieuwe testament, oor mense wat die skrifte hanteer het, is die oud testament, Op die toera, dis eindelijk nie baie goeie woord om te gebruik, as praat van die oud testament nie, maar, dit moet ek ees aan jou verduidelik, vooreks om het dan, met die deur in die huis daar val. Hy was machtig in die skrifde. Nee, hy is welter tale, hy ken die skrif, hy is machtig. Mense, as jy sê iemand is machtig in die skrifde, dan is jy bezig om so'n persoon hoog aan te slaan ten aansien van sy kennis in die, van die skrif. Hy het onderweg ontvang in die weg van die jirre. Jy is nou bezig ook om onderrug te ontvang in die weg van die Heere En jy het alweeds tevore En dit vind antlang dit wat ek nou vir jou sê Dus kom jy in hier selfde bepaalde Wintelbaan begin wintel Hy het onderrug ontvang in die weg van die here. hy was by een van die grootste universiteiten van destijds Die Universiteit van Alexandreë en vierig van gees, mense kyk hierdie, al hierdie kombinaties, hy is welsprekend, hy is machtig in die skrifte, vierig van gees, hy het gesprek, gesprek en die dinge aangaande, die heren naukeurig geleer, hy vir mense, die engelse woord meticulously, naukeurig, het hy vir hulle die skrifte uitgeleg, Godse woord, die weg van saligheid, hoe word die mens gered, en so meer. En staan hier in een, van een komma af, tussen een komma en een punt, alhoewel hy net van die doop van Johannes geweet het. Hier les hy jylle beperking, en hier die man, hierdie welsprekende man, hierdie man wat onderrig ontvang het, wat van Alexandria, die grootste universiteit omtrent van daarie tyd, gestudeer het, en wat onderrig ontvang het in die weg van die Heere, en puurig van gees het hy die dinge aan mense geleer, alhoewel hy net van die doop van Johannes geweet het. Nou die oomblik as dit daar staan, dan is dit die swakheid. In sy hele mondering gewees En hy het vry In die synnagoge begin spreek Nou is hy bezig om te preek Hierdie man wel ter tale hoog Kennis van die skrif En hy is vurig van gees En hy het die dinge nou keurig An mense uitgeleg Maar hy se twee mense Akola en Priscilla aan die synnagoge En hulle luister na hom Nou wie is hulle nou, Akola en Priscilla, twee studenten van Paulus. Nee, hulle het mekaar mis nou ontmoet, omdat hulle ambag, van die selle ambag, omdat Paulus was die tentmaker. En onderrug van Paulus, hier die skerp brein van Paulus, het hulle onderrug. En nou luister hulle hier na Apollus. Maar nadat Akola en Priscilla hom gehoor het, het hulle hom by hulle geneem en hom nou keuriger die weg van God uitgeleg. Wow! Hierdie man kom van die universiteit af, hy is welter tale, hy het die hoog intellect, hy is onderrug in die weg van die Heere, vierig van geest, en luister hier twee mense Priscilla en Acola wat daar uit Italië weggevlug het omdat Claudius hulle daar weggejaag het en nou luister hulle na Apollos hierdie welsprekende prediker en nadat hulle taag geluister het toernooi hulle hom vanmiddag eet en sê kom eet bieke vanmiddag by ons en hulle het om nog naukeuriger die woord van God uitgeleg en hoekom denk jy moes hy paaie kruis met Priscilla en Aquila want hy moes hom nou keuriger want hy het goeie kies opgetel en besef maar dit is nie reg nie, dit wat hy daar sê is nie recht nie en om naukeeriger, omdou hy het naukeerig, dis die een woord wat hier staan, naukeerig, is hy onderlee in die skrifte, maar hy het om naukeeriger nou die woord uitgelee. Mense, jy kan altyd leer, en dis hoekom ons oor mekaar sy wee kom. is om by mekaar te leer. Daar is goed wat jy weet wat ek nie weet nie. Kom, ek sê dit nou vir jou, sommer regheid. Hierdie Priscilla en Acola ons lees omtrent nergens meer van hulle nie. Twee persoene wat haar uit Italië gekom het, even sy toe, Paulus ontmoet het en dier hom onder rug is, En toe Apollos in die synagoge begin preek, neem hulle om by hulle, en hulle het om nog die woord nog noukeuriger uitgeleid. Denk jy nie, dis tot Apollos een voordeel gewees nie? Tuurlijk was dit tot sy voordeel. Want toe kon hy mense nou, nog noukeuriger leer. Hier in Everse. nou kyk nou verder wat hier gebeur die 19de hoofstuk en terwyl Paulus Apollos in Korinthe was want Apollos vertrek toe nou hiervan uit Efese na Korinthe toe nadat Aquila en Priscilla hom nou geleer het en hom die skrifte nou keuriger uitgelê nou kom die apostel Paulus daaraan. en terwyl Apollos in Korinthe, want toe is Apollos nou van Everse, gaan hy Korinthe toe, Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boeste landstreke doorgereis, en in Everse gekom, hier waar Apollos, hier waar Apollos gepreek het, en waar Acola en Priscilla om beter die skrifte moes uitgeleer, dat hy het nou nauwkeuriger kan verstaan. Nou kom Paulus hier aan. En hy het die boeste landstreke doorgereis in Everse aangekom en daar het hy sommige disciples gevind en hulle gevra. Hou vind hy van die disciples daar, dit wil sê mense wat Jezus gevolg het, en hy vra vir hulle hierdie vraag. Hoor nou mooi, Het jylle die heilige gees ontvangt toe jylle geloofig geword het? En hulle antwoord om, Ons het nie ees gehoor dat daar een heilige gees is nie, maar dis, nou, dis, dis, dis disciples van Jezus. Mensen, dit was jyl waskynlik Apollos' disciples, wat hy gemaakt het. Hulle sê, maar ons het nog nooit van die heilige geest gehoord nie, hoekom nie? Kan jy onthou wat ek daar boof jou uitgewees het in vers 25, alles hierdie wonderlijke eigenskap van Apollos, alhoewel hy net van die doop van Johannes geweet het. Dink jy, hoekom dink jy staande daar? Dis die mankement ment in sy hele mondering. Hy het net geweet van die waterdoop van Johannes, toe hy Johannes mense gedoop het. So nou vraag Paulus vir hulle, hoor hier so mense, het jylle die heilige Gees ontvang, toe jylle nou geloofig geworden het, en hulle antwoord om, ons het nie eens gehoord dat daar een heilige geest is nie, mense, jy wil heil en jy wil ween, as jy dit most nou hier lees, nie waar nie, dat mensies, sê maar ons weet nie eens van die heilige Gees nie, Hulle ken nie die tweede persoon van die goddelike drie eenheid nie, as het die tweede of die derde persoon, Vader, Seen en Heilige gees. Hulle weet nie eers van die Heilige Geest nie. Wow! En hy vraag hulle nou met wat er doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord met die doop van Johannes. Daarop sê Paulus, Johannes het met, het met die doop van bekeering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na naomkom, dit is Christus Jezus. Want Johannes die doper was dit een voorloper, wat gesê het die, die koninkryk van die hemel het nabijgekom. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop met, in die naam van die Heere Jezus. En Paulus het hulle die hande opgelees, sien nie die leer van die handoplegging, wat ons in Hebraer 6 gelees het van die weg van saligheid, waar alles begin met bekering en met die doop en met die, die handoplegging. Toel hy dit gehoor het, is hulle gedoop in die naam van die Heere Jezus en Paulus het hulle die hande opgeleg en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofiteer. Mense, dis tydens Paulusse bediening lang na die uitstorting van die Heilige Gees het 50 dae na dat Jezus in die doodheid opgestaan het, plaasgevind het. Hier is lang daarna, lang daarna, is Paulus hier bezig met sy sendingreise, en hy doop mense, en hy lever die hande op, en hy word gedoop met die Heilige Geest, en hy spreek in tale. Maar ek weet, hoef ons nou nie veel verder te sê nie, Ek wou nie eindelijk daar oor nou gepraat het nie, ek wil met jou praat oor kom mense oor mekaar sy weekom. Dit is die centrale thema wat ek nou vanavond wil aangeraak het, maar jy sien wat die gevolge daarvan is. Dat mense mekaar ontmoet. Dat Priscilla en Acola uit Italië in Evese aankomt nadat hulle weggejaag is daardier Claudius, wat bevel gegeer dat die joden moet pad gee. En toe hulle hier aankom, toe is Paulus op besending reis bezig. En hulle ontmoet mekaar, want Paulus is ook een tentmaker. En Paulus onderrug hulle en toe Paulus nou verder beweeg, toe kom Apollos daaran, en hy begin preek, mens machtig in die skrifte, welter tale, onderlee in die, in die woord van God, en in die weg van saligheid, maar toe Priscilla en Akola omhoor, toe weet hulle, toe sê die heilige geest vir hulle, nooi die man na julle toe, Hierdie is een van my mense. En julle het 'n aandeel in sy lewe, in die vorming van sy begrip van sy godsbegrip en van sy begrip van die saligheid en van die weg van saligheid. Mense, die Here bring ons weer oor mekaar met 'n spesifieke doel om mekaar te beïnvloed positief, nie negatief nie, positief. so dis nie maar somme net nie, God is a God van orde, God werk doelmatig en planmatig, en die mens sal moet baie versichtig wees wanneer jy iemand ontmoet om nie te kyk of jy dalk moet leer nie, wat is dit wat ek kan leer van hierdie persoon, Jy kan nie denk, omdat jy nou sit met, kom ons noem dit dan nou maar, met de doktersgraad in die theologie, dat jy nie by ander mense kan leer die oomblik, as jy in die soort van toestand geval het, mense, dan is dit tragisch, dan is dit absoluut absolute a tragische oomblik, want hierdie Apollos was hoogs uitstaande geleerde man, wat by twee eenvoudige mense, moes leer om die skrif nog nou uit te le. Die inspraak wat hulle in hom gehad het, omdou hulle was nie so welsprekend soos hy nie. Hulle het nie die achtergrond gehad wat hy het nie. Hulle het nie die vierigheid van gees wat hy het nie, want mense, jy vierigheid van geest is, kom met het jy algevang nie van jou af nie, dit kom van die gees van die Heere wat binnen in jou blyt. Hy is geroep om die weg van zaligheid te verkondig, Priscilla en Acola nie, hy moes, on moes, moes een one-on-one, hy moes vuist-to-vuist, hy moes een een-op-een situasie hee, baie mense het een baie beter effect op ander mense as hy in een situasie is waar hy een-op-een, een-tot-een gesprek situasie hee, baie mense, Wil nie in die teenwoordigheid van baie mense praat nie Hulle voel nie list daarvoor nie En al so jy vir hulle vraam dit te doen Wil dit nie doen is nie list nie Hulle is nie gelukkig daarmee nie Hulle voel nie gemakkelijk nie Maar as hulle aan tafel sit by iemand in een klein groepie Dan verstom jy jou soms Oor die inzette wat daar die skaam teruggetrokke persoon het En daar die situasie van 1 tot 1 soos in die geval van Priscilla en Aquila wat hier met Apollos ontmoet het die geleentheid aangegryp het geluister het na die gees van die Heere wat met hulle gepraat het wat hy binnen in hulle gepraat het hoe hulle luister in die synagoge gesit het luister het na Apollos en besef het, maar ons het een bydra om te lever tot hier die manse vorming. Ja, ons is eenvoudige mense, maar ons het God ontmoet. Baie mense het ek al hoor, as hulle weet ek was nou by Stellenbos, ek het daar studeer en sê hulle, wel, ek kom nou nie van Stellenbos af nie, maar ek was by die Braambos. Prijs die Heerde daarvoor. Paulus en Apollos hoogstgeleerde mense maar kon ook by eenvoudige oprechte eerlijke mense wat met hulle voete stevig anker is in Christus een buidra lewe as dit nou nie daarvoor was nie mense dan het hierdie Apollos nou die hele wereld ingegaan want hy is vierig van gees hy is een persoon wat wat die woord verkondig het, en wat het graag wou gedoen het, maar dan sal hy hierdie verkeertheid, van sy leerstellings van die manier waarop hy die skrif interpreteer het, sal hy nou die wereld ingeneem het, en nou het God besluit, nee, wacht, wacht, wacht, voor, net net voor jy nou verder gaan, Apollos, net voor jy verder, hier is in jou wentelbaan, het ek nou vir hierdie twee mense, Priscilla en Aquila. Soms is een mens in iemandse wentelbaan, maar net vir een tyd. Soms is dit vir altyd, soos wat ons nou gekyk het na die drie sterre, byvoorbeeld, wat ons daar in die Orion belt sien. Hulle is altyd daar, hulle is nooit weg nie, hulle is altyd daar. Jy kan elke keer maar gaan kyk. Dis wat vir ons belangrijk is, belangrijk om te gloe in God wat beplan, God beplan elke mens, as hy weet hoeveel hare jy op jou kop het mense, hoekom, sal God dit nou weet? En hoekom sal hy dit nou wil weet? Hy wil vir jou sê, dat niks met jou gebeur wat nie sy wil is nie. Hy praat dan somme van die voels, somme van mossies, mossies wat hier in die boom sta, sit, wat hy sê, daar is hulle een mossie op die aarde val, as dit nie Godse wil is nie. Ek gaan nou afsluit, so moet die dingiekie wat, ek, wat met my gebeur het, ek was in die begrafplaas daar in Kumerliet, met een ketie, satan ek daar, Nou, jy weet mys hierdie langs die presbome wat daar nou in die begrafplaas is, en die voelkies wat ook nou daar is, en die klippiekies wat daar rond, er is mys baie klippe wat die mens op die graf te gooi. Nou staan ek daar, water watergedrink, haar onder die boom, is een kraan, en toe sien ek die voel hierboe, en die boom, en ek het my kitty by my, en ek sit na die klip in, en ek myk na die na die voel, en toe ek die rekker los daar, waar die klip nou in is, weet met my een kant hou hier die myk vast, en die ander kant my los hier getrek het, en toe kom los, toe spring die voel van die een tak na die ander tak, en toe hy spring, toe spring hy voor hier die klip in, en daar tref ek om, en daar is hy mors dood. En die Heere sê, daar sal nie een mosje op die aarde val, as dit nie sy wil is nie. Hy sê, en jylle is baie meer wer, as die mosjes. En ek hoop hy het nou vanavond ietsje geleer, oor hierdie begrip van mense, wat op jou weg kom, insprake wat gelever moet word, hoe gaan ek en jy dit benader aan ons daar die genade wat na ons kan toekom aangryp? As jy denk aan Apollos, hy kon ons maar die uitnodiging van die hand gewys het van Priscilla en Acola, wanneer hy dit aanvaar en net wat sy voordeel. Daarmee groet ek jou vir vanavond en mag jy wonderlijke aand in Godse teenwoordigheid geniet, as jy gaan slaap, mag jy rustig slaap, en dan as daar een morgen is dievee, dan praat ek weer met jou, vir die selde tyd, regswaard, Shalom,